«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ 16 Коли друзі опанували себе, то виявили, що Коглайн зник. Спочатку вони були впевнені, що помилились, і з надією шукали його, досліджуючи залишки нічних тіней. Але в долині було мало місць для сховку, тож старого ніде не було. «Можливо, тінь Алануна його забрала?» – припустив Морган, намагаючись пожартувати. Ніхто не засміявся і не посміхнувся. Уся компанія вже була достатньо засмучена усім, що сталося цієї ночі, і дивне зникнення старого лише більше усіх стривожило. Одна справа, коли привиди мертвих друїдів з'являються і зникають без попередження, а зовсім інша, коли людина це з плоті та крові. Крім того, Коглайн був їхнім останнім зв'язком із значенням сенів і причиною їхньої подорожі сюди. З очевидним розривом цього зв'язку усі надто болісно усвідомлювали, що тепер вони самі по собі. Група невпевнено стояла ще хвилину дві. Потім вокер пробурмотів щось про марнування часу та рушив назад тим шляхом, яким прийшов, усі інші пішли за ним. Сонце вже піднялося над горизонтом, золоте на безхмарному і блакитному небі, тепло дня вже опускалось на безплідні вершини зубів дракона. Пар глянув через плече, коли вони досягли краю долини. Гадес Горн подивився на нього у відповідь похмурий і байдужий. Дорога назад була мовчазною. Усі думали про те, що сказав друїд, просіюючи і вимірюючи одкровення і накази, ніхто з них не був готовий говорити, і, звичайно, пар. Він настільки збентежився тим, що йому наказали, що хлопцю важко було повірити, що він справді це почув. Він йшов за іншими зголом, спостерігаючи за спинами друзів. Вони долали шлях, йдучи один за одним крізь розколини в скелях, слідуючи стежкою, яка вела вниз через кишеню до підніжжя гір і до старого табору, думаючи здебільшого про те, що Вокер все-таки має рацію, що яким би він не уявляв собі зустріч з тінню Аланона, він уявляв її неправильно. Кол в якийсь момент запитав, чи з паром усе гаразд, і той кивнув, не відповідаючи. Подумки, дивуючись, чи взагалі з ним знову зможе бути усе гаразд. Тінь наказала віднайти меч Шанари. Як він в біса повинен це зробити? Неможливість завдання лякала. Пар не мав уявлення, з чого почати. Наскільки було відомо, ніхто не бачив меч з часів окупації Тірсіса Федерацією. Понад сто років тому, а чарівна зброя могла зникнути ще раніше, як і більшість речей, пов'язаних з часом друїдів і магією. Меч тепер частина легенди, яку майже забули. Не існувало більше ні друїдів, ні ельфів, ні магії. Тільки світ людей. Хлопець стис щелепу. І що треба робити? Що вони всі повинні робити? Алланон не дав ніякої інформації, з якою можна було б працювати, окрім простого наказу виконати відповідні завдання. А ще запевнив, що те, що він просить, можливе і необхідне. Юнак відчув, як гаряча смуга пробігла крізь нього. Не було жодної згадки про його власну магію, про використання пісні бажання, і це, на його думку, від нього приховали. Ніхто не пояснив, як використовувати її. Навіть не дав Аланон можливості поставити запитання, хлопець не дізнався щось більше про магію. Пар був злий, розчарований, і ще відчував десяток інших речей, надто заплутаних, щоб розбиратись. «Віднайти меч Шанари? Дійсно? А потім? Що робити? Викликати тіний набій?» Побігти по сільській місцевості, шукаючи їх та знищуючи одну за одною, його обличчя почервоніло. Тіні! Чому взагалі треба думати про те, щоб робити щось подібне? Через кілька хвилин пар опанував себе. Ось справжнє питання. Чи треба взагалі робити те, про що попросив Аланон? Не полювання на тіни з мечем Шанари, а полювання на меч у першу чергу. Ось що треба вирішити. Він спробував на мить викинути це питання з голови, загубитись у прохолоді тіней, де скелі усе ще захищали стежку. Але як налякана дитина, що чіпляється за матір, воно відмовилось відпустити його. Він побачив, як стев попереду щось говорить тіл, потім Моргану і рішуче хитає головою. Він бачив напружену спину Вокера, Бачив, як Рен крокує за дядьком, ніби вона хотіла пройти прямо крізь нього. Усі навколо були такі ж злі та розчаровані, як і він. Це читалось явно. Уся група відчувала себе обдуреною. Друзі очікували чогось більш суттєвого, чогось остаточного, чогось, що дасть відповіді на запитання, які вони несли з собою. Що завгодно але не неможливі завдання. Але Аланон сказав, що все це здійсненно, і що ті троє виконавців мають навички. Пар зітхнув. Чи треба цьому вірити? І знову повернувся до питання, чи повинен він взагалі розглядати можливість робити те, про що попросили. Але він уже розглядає, вірно? Що ще він робить, обдумуючи це питання як на це? Він вийшов тіни скель на вкриту галькою стежку, що вела вниз до табору. Роблячи це, хлопець доклав рішучих зусиль, щоб відкинути гнів і розчарування, та спробувати ясно мислити. Що він знає? На що може покластись? Сни справді заклик від Аланона, це точно. Друїд прийшов до них, як приходив до Омсфордів у минулому, попросив їхньої допомоги, Єдина відмінність, звичайно, полягала в тому, що цього разу друїд був тінню. Коглайн, колишній друїд, лише посланець у плоті, який повинен був упевнитись, що заклик почутий. Коглайну Аланон довіряв. Парна мить задумався, чи справді це так. І через кілька хвилин все ж вирішив, що так. Тіні реальні, продовжував роздумувати він. Вони небезпечні, злі, і безперечно представляють загрозу для раз і чотирьох земель. Вони – магія. Тож, якщо Тіні справді магія, то, ймовірно, для перемоги знадобиться магія. І якщо він це приймає, то багато з того, що розповідали Аланон і Коглайн, стане більш-менш переконливим. Це додає правди в розповідь про походження Тіней і робить правдоподібним твердження, що баланс речей порушений. Незалежно від того, чи сприймати це як передумову, що тінні винні чи ні, в чотирьох землях явно багато чого не так. Більшість провини за те, що все ж кереберть, федерація приписувала магії ельфів і друїдів. Магії, яка згідно зі старими історіями була доброю. Але пар вважав, що правда десь посередині. «Магія сама по собі, якщо в неї вірити, ніколи не є поганою чи доброю. Це просто сила, як пісня бажання. Усе залежить від того, як вона використовується». Юнак насупився. «Якщо так, то що, якщо тіні використовували магію, щоб викликати проблеми серед раз способами, які ніхто з них не міг побачити?» Що, якщо єдиний спосіб боротися з такою магією, повернути її проти користувача? То що, виходить, друїди, ельфи та артефакти, такі як мед Шанари, потрібні для досягнення такої мети? А у цьому є сенс, неохоче визнав хлопець. Адже й достатньо його. Попереду з'явився табір. Коні заїржали при їхньому наближенні Усе ще прив'язані до лінії пікету. Пар побачив, що кінь Коглайна стояв поруч. Вочевидь, старий сюди не повертався. Він подумав про те, як Коглайн приходив до них раніше, несподівано з'являючись перед кожним, перед Вокером, Рен та ним. І говорив те, що мав сказати, а потім зникав так само раптово, як і прийшов. Таке траплялось щоразу. Він попереджав кожного, що потрібно зробити, а потім дозволяв вирішити, чи будуть вони це робити. Можливо, він зробив те ж саме і цього разу, просто залишив усю компанію вирішувати самостійно? Вони дійшли до місця, усе ще не сказавши один одному більше кількох коротких слів, а потім невпевнено зупинились. Хтось запропонував спочатку поїсти чи поспати. Але всі відмовились. Ніхто насправді цього не хотів, бо не був ані голодний, ані втомлений. Друзі були готові поговорити про те, що сталося. Вони хотіли обговорити це питання та висловити думки та емоції, які накопичились, та вирували в них під час дороги назад. «Гарест», – коротко сказав Вокер після миті напруженої тиші. «Оскільки ніхто інший не хоче це казати, я скажу». Уся ця справа – божевілля. Паранор зник, друїди зникли, ельфів не бачили в чотирьох землях більше ста років, медшанари не бачили принаймні стільки ж. Ніхто з нас не має жодного уявлення, як їх віднайти, якщо, звичайно, це взагалі можливо. Я підозрюю, що ні. І думаю, що це ще один випадок, коли друїди граються з Омсфордами, і я розлючений. Він почервонів, і Пар знову згадав, як сильно розлютився дядько там, у долині, став майже неконтрольованим. Це не той Вокер-бо, якого він пам'ятав. «А я не впевнений, що ми можемо відкинути те, що там сталося, як просту гру», – почав Пар, але Вокер одразу ж налетів на нього. «Ну, звичайно ж, ні, Пар». Ти бачиш у цьому шанс задовольнити свою хибну цікавість щодо використання магії. Я попереджав тебе раніше, що це не той дар, який ти собі уявляєш, а прокляття. Чому ж ти наполегливо бачиш у магії щось інше? А якщо Тінь сказала правду? Голос Колла був тихим і твердим. І він одразу ж відвернув увагу Вокера від пара. Немає правди у цих шахраях в капюшонах. Коли вона була? Вони завжди розповідають нам шматочки, але ніколи не все. Нас використовують і завжди використовували. Але використовували тоді, коли це було необхідно. Так розповідають історії. Кол тримався стійко. Я не обов'язково кажу те, що ми повинні виконати прохання Тіні, Вокер. Я лише кажу, що нерозумно відкидати це питання згоду. «А шматочки, про які ти говориш, вони завжди були правдою, самі по собі», – додав пар до напрочуд красномовного захисту колла. «Ти просто маєш на увазі, що Аланон ніколи не говорив усієї правди на початку. Він завжди щось приховував». Вокер подивився на них, як на дітей, хитаючи головою. «Напівправда може бути такою ж руйнівною, як і брехня», – тихо сказав він. Гнів дядька згасав, замінюючись примиренням. «Ви ж повинні це знати. Відомо лише, що небезпека є в обох випадках. Тоді навіщо наполягати на цьому? Відпусти!» «Дядьку», – сказав пар. Докер у його голосі здивував навіть самого хлопця. «Я усе ще не обдумав». Вокер довго дивився на племінника. Високий, блідошкірий. Його обличчя було сумішю емоцій. «Та невже?» – тихо запитав він, повернувся, зібрав ковдри, спорядження та згорнув їх. «Тоді ось що я тобі скажу. Навіть якщо все, що сказала Тінь, є правдою, це не має значення. Я визначився, що буду робити, і не зроблю нічого, щоб повернути друїдів та паранор до чотирьох земель. Я не можу придумати нічого, чого б хотів менше». Часи друїдів, паранора, бачили б більше божевілля, ніж ця епоха могла б коли-небудь сподіватись побачити. Повернути старих людей з магією та чаклунством, з їхніми іграми, з життями людей, ніби ми іграшки. Він підвівся з речами і повернувся до друзів. Бліде обличчя було твердим, як граніт. Я скоріш відріжу собі руку, аніж побачу повернення друїдів. Друзі збентежено перезернулись, коли дядько відвернувся, щоб закінчити збирати рюкзак. «І ти просто будеш ховатись у долині?» – вигукнув пар, розлютившись. Вокер не дивився на нього. «Якщо схочу! А що станеться, якщо тінь сказала правду? Що станеться, якщо все, що вона передбачила, збудеться, і вплив тіни пошириться навіть на Хертстоун? Що тоді будеш робити?» «Те, що повинен!» «Використаєш власну магію?» – сплюнув Пар. «Магію, який тебе навчив Коглайн?» Дядько різко підвів на нього очі. «А ти звідки про це дізнався?» Пар похитав головою. «Яка різниця між твоєю магією і магією друїдів, Вокер? Хіба це не одне й те саме?» Посмішка дядька була жорсткою і недружньою. «Іноді, Пар, ти такий дурень!» Сказав він і відмахнувся. А через мить піднявся і вже був спокійний. Я виконав те, що пообіцяв. Прийшов, як було наказано, і вислухав те, що мав почути. Подальших зобов'язань я не маю. Решта з вас повинні вирішувати самі, що будете робити. Що стосується мене, я закінчив. Він пройшов крізь друзів, не зупиняючись, та попрямував до місця, де були прив'язані коні. Він закинув на свого рюкзак, осідлав та поїхав, жодного разу не озирнувшись. Решта членів маленької компанії мовчки за цим спостерігали. «Швидке рішення», – подумав пар. Рішення, яке Вокер-Бо, здавалось, надто прагнув прийняти. Але чому? Коли дядько поїхав, юнак повернувся до Рен. «А ти?» Роверка повільно похитала головою. «У мене немає упереджень, які є у Вокера, але все ж є його сумніви». Вона підійшла до купи каміння і сіла. Пар вмостився поруч. «Ти гадаєш, Тінь сказала правду?» Рен знизила плечима. «Я все ще намагаюся вирішити, чи була Тінь тим, ким вона себе назвала, пар?» «Я відчувала, що так, десь у серці. Але все ж, я нічого не знаю про Аланона, крім історій». «Та й їх погано пам'ятаю. Ти знаєш їх краще за мене. То що думаєш?» Пар не вагався. «Це справді був Аланон. І думаєш, він сказав правду?» «До них підійшли інші. Усі мовчали. Я думаю, є підстави вважати, що так. І він виклав свої думки, наскільки вони розвинулись під час повернення з долини». Юнак здивувався, наскільки переконливо звучить. Він більше не борсався, а починав набувати певної впевненості. «Я не обдумав це все так, як хочу, але навіщо Тіні приводити нас сюди і говорити те, що було сказано, якщо не для того, щоб відкрити правду? Навіщо їй нам брехати?» Вокер, здається, був переконаний, що нас обманюють. Але я не можу зрозуміти, яку форму приймає ця брехня, або якій меті вона може служити. Крім того, Вокер боїться цієї справи, друїдів, магії, усього цього. І щось він від нас приховує. Я це відчуваю. Грає в ту ж гру, в якій звинувачує Аланнона. Рен кивнула. Але він також розуміє друїдів. Вони справді приховують речі пар. Приховують все, що не хочуть, щоб було відкрито. Так вони працюють. Тут теж є дещо. Те, що нам сказали, було надто неповним, надто обмеженим. Якби ти не дивився на це, до нас ставляться не інакше, ніж до наших предків. Настала довга тиша. Можливо, нам слід повернутися в долину сьогодні ввечері і подивитись, чи не прийде до нас тінь знову? Запропонував Морган тоном, який шепотів про сумнівів. І можливо слід дати коглайну шанс з'явитись, додав Кол. Пар похитав головою. Я не думаю, що ми побачимо когось з них найближчим часом. Мені здається, що будь-які рішення доведеться приймати без їхньої допомоги. Згодна, Рен встала. Я повинна знайти ельфів і, як там було сказано, повернути їх у світ людей. Дуже навмисний вибір слів, але я їх не розумію. Я не маю уявлення, де знаходяться ельфи, або з чого починати пошуки. Я прожила на заході майже 10 років, гард набагато більше, і ми були усюди, куди можна піти. І я можу точно сказати, ельфів там немає, де ще шукати? Вона підійшла до пара і стала перед ним. «Я їду додому, мені тут більше нічого робити». «Так, я буду думати над цим, але все ж вважаю, що цим я змарную час. Якщо сни знову прийдуть і розкажуть, з чого починати, тоді, можливо, я спробую. Але поки що...» Вона знизила плечима. «Бувай, пар!» Вона обійняла і поцілувала брата. Потім те ж саме зробила з колом і навіть з Морганом. Потім кивнула дворфом та почала збирати речі. Гарт мовчки приєднався до дівчини. «Хотілося б побути подовше з тобою, Рен», – тихо сказав пар, відчуваючи, як ввічай підіймається клубком у шлунку. Придумці про те, що його залишають наодинці боротись з цим питанням. «Чому б тобі не поїхати зі мною? Тобі, ймовірно, буде краще на заході?» Пар подивився на кола, який насупився. Морган відвів погляд. Юнак зітхнув і неохоче похитав головою. «Ні, я повинен спочатку прийняти якесь рішення. І, здається, треба зробити це якнайшвидше». Вона кивнула, ніби розуміючи. Нарешті дозбирала речі та підійшла до брата. «Я б теж відправилась у подорож, якщо б у мене була магія для захисту, як у тебе чи в Окера. Але у мене її немає». Ані пісні бажання, ані вчень Коглайна, лише мішечок з розфарбованим камінням. Вона знову цьомнула брата в щуку. Якщо я тобі знадоблюсь, знайди мене в тірфінгу і будь обережним. Вона з Гартом покинули табір. Інші подивились, як вони їдуть. Кучерява роверка та її гігантський супутник у яскравому одязі. Через кілька хвилин вони перетворились на цятки на західному горизонті. І майже зникли з поля зору. Пар продовжував дивитись їм у слід. А потім глянув на схід, куди поїхав Вокарбо. Він відчував, ніби з його душі вирвали частини їства. Врешті кол наполіг на тому, щоб вони щось поїли, тому що з часу останньої трапези минуло більше 12 годин. І немає сенсу намагатись щось обмірковувати на порожній шлунок. Пар був вдячний за перепочинок та не бажав протистояти власному прийняттю рішень перед лицем розчарування, яке він відчув через від'їзд Вокера та Рен. Він випив юшку, яку приготував Стеф, з твердим хлібом та фруктами. Ще кілька кухлів Елю, а потім спустився до джерела, щоб вмитись. А коли повернувся, то походився з пропозицією брата полежати кілька хвилин, і, вмостившись на ковдрі, одразу ж заснув. Він прокинувся біля полудня. Голова боліла, тіло нило, горло було гарячим і сухим. Йому снилися речі, які він був би радий не бачити. Про Ріммара Дала та його шукачів федерації, які переслідують його через порожні спалені міські будівлі. За цим спостерігали дворфи, Голодуючі, безпорадні перед лицем окупації, яку вони не могли побороти. А ще тіні, що чекають в засідці за кожним темним кутом, повз який пар пробігав. І тінь Аланона, що попереджала про нову небезпеку, але також і сміялась з скрутного становища хлопця. У шлунку було щось неспокійне. Але юнак відкинув це відчуття. Він знову вмився, випив Елю, сів у тіні старої тополі і чекав, допоки хвороба мине. Вона минула швидше, ніж він очікував. І незабаром хлопець узяв другу миску юшки. Кол приєднався до нього за трапезою. «Що, краще тобі?» «Виглядав ти якось ніяк, коли прокинувся». Пар відклав миску. «Взагалі не дуже, але більш-менш». Він посміхнувся, щоб довести це. Молодший Омсфорд опустився поруч з ним та притулився до шорсткого стовбура дерева, зручно розташувавшись, та подивився з комфортної тіні на полуденну спеку. «Я думав!» – сказав він і похитав головою, ніби не хотів продовжувати. «Про те, що б я зробив, якщо б ти вирішив шукати меч?» Пар одразу ж повернувся до брата. «Кол, та я навіть не...» «Ні, пар, дай скінчити». «Якщо я щось і дізнався про те, як бути твоїм братом, то це те, що потрібно намагатись випередити тебе, коли справа доходить до прийняття рішень. Інакше ти приймаєш їх першим, а потім вони ніби висічені в камені». «Ти, можливо, пам'ятаєш, ми вже це обговорювали раніше». І я постійно кажу тобі, що знаю тебе краще, ніж ти сам себе знаєш. Пам'ятаєш той випадок, кілька років тому, коли ти впав у рапахаладран і ледь не втопився, при полюванні на срібну лисицю в дулні, пам'ятаєш, нам про це розповів мисливець, сказав, що бачив таку, хоча їх давно вже не бачили ніде на півдні. Раппахаладран розлився, пізня весна. І тато сказав навіть і не думати перетинати річку, та пообіцяв нас не намагатись це зробити. І я знав, що в ту мить, коли ти даєш обіцянку, ти вирішуєш її порушити, якщо доведеться. У ту ж мить. Пар насупився. Ну, я б так не сказав. Кол його обірвав. Я знаю, коли ти щось вирішив. І думаю, що Вокер має рацію. «Але ж ти вирішив йти за мечем Шанари, вірно?» Пар здивовано подивився на брата. «Про це говорять твої очі!» Спокійно продовжив Кол, посміхнувшись. «Незалежно від того, чи існує він, чи ні, ти підеш за ним, я тебе знаю. Ти підеш, тому що все ще думаєш, що можеш дізнатися щось про власну магію. Тому що хочеш зробити щось прекрасне і благородне. «І у тебе є тихий голосок всередині, який шепоче, що пісня бажання призначена для чогось. Ні не перебивай, слухай!» Він підняв руки, коли пар спробував заперечити. «Я не вважаю, що це погано. Я це розумію. Але я бачу твої вагання. Ти повинен визнати, що йдеш за мечем». Інакше ніколи не будеш у мирі з собою щодо того, чому й куди ти йдеш Я знаю, що в мене немає власної магії, але в деяких аспектах я розумію проблему краще за тебе Він замовк Ти завжди шукаєш виклики Це частина того, що відбувається Ти побачив, як Вокер та Рен відмовляються і йдуть І одразу ж схотів зробити усе навпаки «Ти такий, і не відмовишся від себе. І віриш чи ні, я завжди в тобі це цінував». Кол задумливо схилив голову і зітхнув. «Я знаю, що є й інші думки. Питання про рідних, які усе ще ув'язненні у Шейді Вейл. Ми без дому, без місця, де можна піти. Якщо ми відмовимось від пошуків, від завдання...» Яке дала нам тінь Аланона, то куди йти? Що ми можемо зробити, що змінить ситуацію більш кардинально, аніж пошук меча Шанари?» Пар урвав брата. «Ти сказав «ми»?» «Що»?» Пар критично подивився на молодшого Омсфорда. «Щойно! Ти сказав «ми» кілька разів. Ти запитав, якщо ми відмовимось від пошуків, то куди ми підемо?» Кол винувато похитав головою. Ну, так і є. Бач, починаю говорити про тебе і майже не помічаю, як додаю себе. Але в цьому-то і проблема. Ми так близькі, що іноді думаємо про нас як про одне ціле, а це не так. Ми дуже різні, особливо в цьому випадку. У тебе є магія і бажання дізнатись про неї більше, а у мене немає. У тебе є завдання, у мене ні. «То що ж мені робити, якщо ти мене покинеш, пар?» Той трохи почекав і запитав. «Що?» «Коротше, я усе, що міг сказав, виклав усі свої аргументи, але в думках усе ще повертаюся до пари речей. По-перше, я твій брат. Це означає, що я не кину тебе, навіть якщо не впевнений чи згоден з тим, що ти робиш. Я вже про це казав. «По-друге, якщо ти підеш...» Кол раптово замовк. «Ну, ти ж підеш, правда?» Пар не відповів. «Ну, гаразд. Якщо ти підеш, то це буде небезпечна подорож. Тож, знадобиться дехто, хто може прикривати спину. А це те, що брати роблять один для одного. Це, по-друге». Молодший Омсфорд відкашлявся. «Ну, а ще я все обміркував з точки зору того, що б я зробив на твоєму місці. Пішов би чи ні, зважуючи те, що вважаю правильним і неправильним». Він помовчав. «Отож, якщо б усе залежало від мене, якщо б я був тобою, звісно, то я б пішов». Він відкинувся на тополі і став чекати. Пар глибоко зітхнув. «Чесно кажучи, кол...» Я думаю, це останнє, що я очікував від тебе почути. Той посміхнувся. Напевно, тому я це й сказав. Я не люблю бути передбачуваним. Отже, ти пішов би так, якщо б був мною. Пар мовчки вивчав брата, дозволяючи цій думці розгортатись у свідомості. А от чомусь я тобі не дуже вірю. Усмішка кола стала ширшою. Ну, звичайно ж, віриш. Вони усе ще дивились один на одного, коли підійшов Морган, та сів навпроти братів, злегка здивований, побачивши однаковий вираз на обох обличчях. Стеф з тіл теж підійшли. Усі троє перезирнулись. «Що відбувається?» – нарешті спитав Морган. Пар на мить втупився у друга, точніше у простір за ним. Побачив землю, пагорби, усіяні рідкісними гаями, що тяглись на південь від безплідних просторів зубів дракона, зникаючи у спеці, від якої час від часу мерехтить земля. Пил здіймався невеликими вихорами там, де раптові пориви вітру підхоплювали дорогу, що вела вниз. Під деревом було тихо, і пар подумав про минуле, згадуючи часи, які вони провели з колом. Спогади були близькістю, яка втішала його. Вони були гострими і ясними. Більшість з них викликали солодкий біль. "Ну?" спитав Морган. Пар кліпнув. "Кол каже, що на його думку, я повинен зробити те, що сказала тінь. Він вважає, що треба спробувати знайти Меч Шанари. А ти що думаєш, Морган?" Той не вагався. "Думаю, що я йду з вами." Набридло витрачати весь свій час на те, щоб смикати за носи федеративних бовдурів, які намагаються керувати Ліа. Є краще застосування для такого хлопака, як я. Він скочив на ноги. Крім того, у мене є меч, який потрібно випробувати на темній магії. Він зробив удаваний випад назад. І, як тут усі можуть засвідчити, немає кращого способу зробити це аніж триматись поруч з паром Омсфордом. Той похитав головою. «Морган, тобі не слід так жартувати». «Жартувати? Ха, у тому й той справа. І усе, що я робив протягом місяців, це жартував, і що з цього вийшло». Худе обличчя Моргана було суворим. «Ось шанс для мене зробити щось, що має справжню мету». Щось набагато важливіше, ніж змушувати ворогів Лія страждати від безглуздих подразнень і образ. Ну жбо, ти повинен бачити це так, як я, пар. Ти не можеш сперечатись. Усе, що я робив, тільки й шартував. Очі горця перепливли на дворфів. Стеф, а ти? Що збираєшся ти робити? А тіл? Дворф розсміявся. Ну, ми стіл поділяємо майже однакову точку зору на це питання. Ми вже прийняли рішення ми прийшли з тобою в першу чергу тому, що сподівались роздобути дещо магію чи щось, що допоможе нашим звільнити світ федерації. Ми ще не знайшли цього, але, можливо, наближаємось. Те, що Аланон сказав про тіни, які поширюють темну магію, що вони живуть всередині чоловіків, жінок і дітей може пояснити значну частину божевілля, яке охоплює землі. Це може навіть мати якесь відношення до того, чому Федерація так прагне зламати спини Дворфа. Ти сам бачив, саме цим займається Федерація. І там є точно темна магія. Дворфи відчувають її краще за більшість, тому що глибші простори Сходу завжди були місцем її сховку, але зараз вона на відкритому повітрі, як божевільна тварина, що загрожує усім. Тож, можливо, пошук меча Шанари, як каже Тінь, стане кроком до того, щоб знову замкнути тварюку. Ось бачиш! Тріумфально вигукнув Морган. Що може бути кращою компанією для тебе, пар Омсфорд, ніж ця? Той похитав головою. Нічого, Морган, але... Ну, тоді скажи, що зробиш це. Забудь про Вокера, про Рен, їхні виправдання. Усе це має сенс. Подумай, чого можна досягти. Горець кинув на друга жалісливий погляд. Чорт, забирай пар. Подумай, як можна виграти, коли робиш усе, щоб програти. Стеф нахилився і ткнув Моргана. Не тисни так сильно, горцю. Дай йому продихнути. Пар по черзі подивився на кожного з них. На прямолінійного Стефа, загадкову тіл, охочого Моргана Ліа і нарешті Кола. І раптом згадав, що брат так і не закінчив розкривати своє власне рішення. Він лише сказав, що якщо б був паром, то пішов би. «Кол!» Але молодший Омсфорд, здавалось, прочитав його думки. «Якщо ти йдеш, то і я йду». «Звідси, туди, де все скінчиться!» Настала довга мить тиші. Нарешті пар Омсфорд глибоко вдихнув. «Ну, тоді, я думаю, питання вирішено. Тож, єдине питання – з чого починати?» Кінець шістнадцятого розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.